Jy is ingeskakeld by Net Radio SA en het is net so skyns na 7 eer 1905 al is Suid-Afrikaanse tyd maar van waar jy ook al ingeskakeld omdou altyd jy is verskrikkelijk baie, baie welkom Net Radio SA ons webwerf die vind jy by www.sa.org punt net radio is a punt is dat is goed dat de mens van tyd to tyd, dank ek, die besoek, webwerfheid op hoogte hou met al die inlichting van die en Radio van ons internet radio wat ook wereldwijd uitsaai alle mense enige plek op die aarde kan nou op hierdie oomblik luister na hierdie radio as mens nou net weet as mens nou net weet van die adres as jy weet www.netradiosa.co.za En om daar die inlichting aan alle kontakte deur te gee, sou net altyd te groot voorig wees as mens dit kan doen, want so is mens dan deel van die mense wat in die koninkryk van die jimmele werk. Ons wil mos daar werk, nie waar nie? Ons wil in die koninkryk van die jimmele, daar wil ons arbeid dit wat vir ons moendlik is, die tyd wat tot ons beskikking is. En vandag met al hierdie elektronische toerusting wat ons het, met platforms soos WhatsApp, Facebook, verschillende groepe, mense wat jy ken, kontakte, luister, net vir mense in te lig oor hierdie radio, net radio SA en dan hierdie bepaalde programma, oor Denking of Israel van die Bijbel op een woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel en op een zondag noem ons dit Stem van Hoop maar alles centreer net rondom God en sy woord gaan maar net oor om so dat ons ons kan blootstel aan die die licht van God wat op ons kyn en dan een geleentheid te krij om die woord saam te oordink saam daar oor te gesels, gedagtes te wissel, vra te vra gebedsversoeken enige tyd, jy kan enige tyd my gebedsversoek deerstuur wil juist vra dit ons, voor ons begin met die program dat ons sal saam bid vooral dan vir Suid-Afrika Morgen dv, dan is daar weer een groot massa optog, weet nou nie wat mens dit alles moet noem nie, van die bepaalde politieke groepering hier in Zuid-Afrika, daar vanaf kerkplein beweeg naar die parlement. Kom ons bid, Hemelse Vader ons hef u die baie dankie vir ons voorrechte, dat ons elke dag onverdiend uit jy hand ontvang. Dank jy dat jy vir ons een vader is. Dank jy dat ons uit jy gebore kan wees. Dank jy dat ons jy kinders kan wees. Maar jy dank jy dat ons weet dat jy een goeie vader is. Dat jy rechtig vir elkeen van ons omgee. Dat jy van ons behoeftes bewus is. Jy ken ook die behoeftes van ons land. Suid-Afrika. En ons wil vra, jyre, dat u hand van geneesing en van genade en van barmhartigheid oor ons land uit sal strek. Vader, ons weet, dat u die lotgevallen van mense kan verander. Ons weet het. Ons weet, hoe dat u in 1948, dier een groot, groot wonderwerk, die staat Israel weer in aansijn geroep het nadat die hele plek in Duie gestort het daar in 71 na Christus. Daarom wil ons vraag jyre dat jy ook vir ons wat hier in Zuid-Afrika leef genadig sal wees. Ons belei ons sondeskult voor u, Heere, as een volk, as mense, as een kerk, as families, as individue. Ons vraag vader, dat u in genade vir ons sal help, want ons wil ook vanavond gaan kyk na hy die gebed in Psalm 51 van David, waar hy ook sy sonde skult voor u belei en vir u vraag om vir hom een rijn hart te skip. Vader, dis wat ons bid, ons vraan dat u ons sal genees. Ons is een land, maar vader, ons weet het gaan ook oor individue, soos ons, wat nou luister of wat nou praat. En ons vraan dat u dit sal vergewe, soos wat jy ons geleer het, en jy ons vader, dat jy ons sal vergewe, soos ons ook bereid is om hulle te vergewe, wat jy naar ons oortree het. En ons dankie dat ons dit so kan kom vra, en ons bid aan vader vir pretoria more, en daar die omgeving, waar daar die optog gaan plaas vind, dat u hand van genade ook daar oor uitgestrek sal wees. Ons weet soms, Vader, van plundering en dinge wat plaas vind, wat onaangenaam is, daarom wil ons by u kom vraag, dat u genadig sal wees, dat u beskermend sal optree, en dat alles dan ook ordelijk sal geskiet. Maar ons bid, Vader, vir elkeen van ons hier in die land. Ons dink aan plekke waar daar droogte is in ons land. En ons vraag dat u ook daar sal help. En ons weet op die enigste manier wat ons van weet is dat u reensteer. So dat die droogte dan kan die wijk neem en ons nie onder daar die waterbeperkings en goed gebuk moet gaan heem. Dankie dat ons dit so in u wonderlijke naam, die naam van Jesus Christus, kan vra. En ons dankie daarvoor. Amen. Nou, waar je dankie dat jy saam gebid het, dit is altyd wonderlik om te kan saam bid, waar alles mens in een groep is en by mekaar kan staan, handen vasthou en die Heere is naam haam anroep en ons self verootmoedig voor die Heere, hoe wonderlik is dit nie? Nou ja, mens hoef dan nie fysisk aan mekaar te vat om handen te vat nie, dit doen ons sommer ook in die gees. Daarom dank ek jy, dat jy saam kon geboot het, nou waar wa, jy wa, wa, welkom, jy al ken. waar jy ook al is, of hier in Zuid-Afrika is, een van ons stede en dorpen in die platteland te beplaas, en of jy in die buitenland is, daar van die verre noorde, daar uit Rusland, Saratov, en of jy daar in die Arabische lande is, en of jy hier by ons in Pretoria, of in een ander dorp is, so jy is by welkom oor. Elk van jylle wat ingeskakel is, onthou die Heere is baie, baie, baie lief vir jou, geef jou om niemand kan vir jou so omgee, soos Jezus nie hy het sy leven afgelee en vir daar die rede sê die skrif ook, daar is geen groter liefde as dat iemand sy leven vir sy vriende afleene daarom is dit vir ons een voorrecht dat ons by mekaar kan inhak en mekaar sy laste kan dra en mekaar ook op hierdie pad kan bemoedig vooral as ons ons oog begin ophef en kyk na die jimmel want ons weet dat die Heere vir ons gesê het as ons al die, die dinge wat gebeur wanneer ons dit sien, dan moet ons ons oog oog begin ophef, ons moet na God begin uitstrek en dis nou waarby ons gaan bykie staan ons wil net weer gaan kyk na een mens hart, alles wat die mens doen kom uit die aard van die saak uit een mens hart uit enig iets wat jy doen het sy oorsprong in Jou hart. Nou kom ons kyk na Jeremia. Ons het al paar keer hierna gekyk, Jeremia 17. Ek begin zo met daar by verse 7. Voor jou te lees. En voordat ek lees, groet ek netjes gauweer in een paar van hierdie tale wat ons gewoneks doen. In die Russische tale om net te sê hallo, strafutja of priviet. In die Arabische taal salam alikum, of ons kan ook sê Mergabaan, of Allahan salam, was salam, Allahan was salam. En ons kan ook in die Duitse taal groot, sê Guten Abend, of in Hebrews, Shalom, Greeks, Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, en in en Engels, Good Evening, en ek hoop jy voel rustig, en ek wens dat jy in die plek jyself kan bevind, hy rustig kan wees, waar hy vooral kan sit of kan begele en ontspan in God sy teenwoordigheid. Jeremia 17, lees ek vanaf vers 7. Geseend is die man wat op die Heere vertrouw en wie sy vertrouwe die Heere is. Want hy sal wees soos een boom wat geplant is, en sy wortels uitskiet na die stroom, en nie vrees nie, hy vrees nie as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in een jaar van droogte, is hy nie bezorg nie, en hou nie op om vruchte te dra nie. So, saamwonderlijk nie as dit so kan wees met ons, maak nie saak waar die omstandighere is nie. Ons bly maar een perske boom, of ons bly een appelboom, of wat er soort van boom ons is, en ons produseer waar net ons vruchte. Maar onthou dat ons vruchte kom uit ons hart, en daarom, sê Jeremia in die volgende vers, bedrieglik, is die hart boe alle dinge, ja, verdorwe is dit, en wie kan het ken? En dan sê die Heere, antwoord hy onmiddellik, ek, die Heere, die Heere soek die hart, en hy toets die nere, om aan elk een te geen, as hy weer volgens die vrug, van sy handelinge, so dit wat ons doen, kan nie nou sien, word hier aan ons hart gekoppel, elke daad maak dan die saak wat dit is wat ons doen nie. dit het sy oorsprong, mens moet seker daak maar net een bykie na die anatomie van die mens kyk, en kyk hoe al die goeie in mekaar steek dat ons een brein het hier in ons kop as ons brein en dan het ons nou die seneweestelsel wat vanuit ons brein bruin hartlipie, so in ons nek af, tot daar by ons stuikie maar, dan na weerskante toe, van die wervelse kant op, beweeg al die seneweedrade uit, na al die richtings, dwars door die hele ganse lichaam, want alles moet beheer word door jou brein, jou hart, as jy jou oor wil knip, as jy jou mond wil toit, as jy jou oore wil beweeg, as jy jou kakebene wil beweeg, as jy hande wil beweeg, as jy voete wil beweeg, alles word door jou brein, jou hart gecontroleer, Al die opdrachte kom daar vandaan. So alles wat ons sê, soos kakebeene oopmaak, ons tong beweeg en so meer en so meer, is onder beheer van die hart. So hoe klop my hart? Wat is soort van hart, het ek? aie mense het al gesê, iemand het hart van goud. Daarby word maar net bedoel, dat daar die bepaalde persoon na wie verwijs word, sy leven spreek van goeie, goeie dade, barmhartigheid. En as die vraag rondom onself, is ons nou so soos hierdie boom, wat geseend is, geseend is die man, wat op die here vertrouw, wie sy vertrouwe die Heere is, want hy sal wees as een boom wat geplant is, en sy wortels uitskiet na die stroom, en dit wat daarop volg, en dan die bedrieglikheid van die hart, bo al die dinge, En dan is daar vir ons so twee verse oor bepaalde optrede, byvoorbeeld hier van vers 11, wat sê a voel, wat eiers uitbroei, sonder dat hy dit geleid het, is hy wat rijkdom verwerf, maar nie eindelijk eerlijk is nie. Want dit is ons nou jou optrede, my bezigheid te he, hees, dit is niks daarmee verkeerd nie, in is iets goeds, om my inkomste te genereer, maar hoe doen jy dit? Is dit alles met open eerlijkheid? Dan is jy geseend. Maar as dit nou nie so is nie, dan val dit nou weer in die kategorie van bedriegelik is die aard. En dan die voel, jy so wat eiers uitbroei sonder dat het dit geleid, wat wil sê, is nou gesteelde eiers. En dan sê, Heere, my jou ja, oe verwachting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afwijk sal op die aarde geskryf word? Want hulle het die Heere die fontein van levende water verlaat. Die fontein van levende water, so dat as jy op jy eie is sonder God, dan het jy nou die fontein van levende water verlaat, nou ja, dan is daar ons nou nie lewe nie. Nie die werklike lewe nie, dit is maar dan ook in die tydelike soort van lewe. En as jy dan hier die tydelike lewe, jy oor hier sluit, dan is daar nie eeuwige lewe wat vir jou wacht nie. Want daarin moet die mens beleid en dis vir die rede dat Jeremia somme dadelijk sê, maak my gezond Jere, dan sal ek gezond word, verlos my, dan sal ek verlos word. Daar sê hulle vir my, waar is die woord van die Jere? Laat toch dit, laat dit toch kom. Mensen, dis al, wat met die mens moet gebeur, is dat die woord van God met in ons inkomt en Godse woord met hier die, die herskippingswerk in ons doen, en dan verlaat ek nie die fontein van eeuwige leven nie, dan soek ek om juist, want niemand kan mens in hier die richting indwong nie, hy een mens het al baie vraag vir my gevra rondom, Persone wat hulle ken, en wat nie die Heere ken nie, wat doen jy, die mens wil nie luister nie, ek praat met die persoon, ek getuig doen die persoon, ek leef my leven uit voor die persoon, want daar geen reaksie nie, jy kan nie eindelijk iets doen nie, want is God wat die werk doen, dis God wat die mens verander, mens moet net nie die fontein verlaat nie, want dis wat hier duidelijk baie, baie duidelijk vir ons staan, want hylle het die Heerre die fontein van levende water verlaat. As mens iets gedoen het, dan het jy dit moest nou gedoen, dan is dit nou jou optrede. En as jy nou die fontein van levende water verlaat, dan is dit moest nou die intentie. Intentioneel om dit so te doen. En dit Daar gaan die Heere een mens dan nie keer nie. Hy praat maar nie die hele tijd weer en hy nooi maar net weer uit. En vir die rede wil ek een bykie kyk na Pesalem 51. Blijndheidsbeheer daar in, hier in die Pesalem boek het vanmiddag so'n bykie gekyk na iemand die j J.R. Church wat skryf oor The Hidden Prophecies in the Psalms en daar staan ook een ander boek van hom Hidden Prophecies in the Song of Moses Dit is een baie wonderlijke dinge wat in die psalms plaasvind en die psalms is eindelijk in vijf dele ingedeeld van baie lang af. Maar ek ga nou nie daarby stilstaan, nie. ons sal dit op een ander stadium doen. <tie> en daar is bepaalde datums ook, so aan die psalms gekoppel, wat ek ook nie nou gaan noem nie. Juist omdat ek nou nie jou aandag hier wil wegtrek, van wat ons mee bezig is nie. Hier in psalm 51 is dit een boete lied van David een psalm van David toe die profeet Nathan naam gekom het nadat hy by Batsaba ingegaan het en nou belei hy sy sondeskult voor die Heere en sê wees my genadig o God na die goeder tieren uit Sint David self wat dit doen Dis nie iemand wat dit hier namens om doen nie Dis ook nie iemand wat om forceer of druk Om dit te doen nie Hy nader die Heere Wees my genadig O God Dis omtrent in die heel eerste woorde wat die mens eindelijk maar moet Uiter as die mens na God toe gaan Dis nie maar somme net om na God te gaan nie. As jy byvoorbeeld iemand moet gaan sien in sy of haar kantoor, wat nou een private kantoor is, as dit nou nie een openbare kantoor is nie, dan kloppe mens, voor jy daar ingaan, uit respect vir die persoon, want dis moest nou die persoon sy keus, of hy of sy jy nou in die persoonlijke ruimte wil inlaat. En om in Godse teenwoordigheid te kom, vergenade, hy sal onthou, Mooses wou graag die Heere sien, en die Heere van hom gesê, maar jy kan nie, Geen mens kan my sien en bly leef nie, maar God het nogtans een plan gemaakt, omdat hy hier die begeerte gehad het. God maak dinge moendlik, wat nie altyd moendlik is nie, dis ek om my deure kan open, waar daar nie deure is nie, of deure kan toemaak, en dat niemand dit kan oopmaak he. Wees my genadig, o God, na u goedertierinheid, na u goedheid, omdat u omdat goeie God is. Nie omdat ek nou een goeie mens is wat na u te kom hee, maar omdat u goed is, Heere, dit is net genade, dit net iets wat ek verdien nie. Delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barremhartigheid, Nou, jy moet mooi kyk hier wat hy vraag. Hy vraag dat die Heere sy oortredinge sal uitdelg. Nou, die Heere kan een mense oortredinge mannet uitdelg door jou hart te verander. Want alles kom ons uit die hart uit. Elke liewe ding wat ons doen, kom uit die hart uit. Die manier hoe ek iemand groet, die manier hoe ek met iemand praat, my gezags uitdrukking as ek met iemand praat, my lichaams gedrag, my lijf al die goed kom van binnen, vanuit die hart, so terug na die anatomie, daar die brein, daar alles, wat ek denk, hardloop, af in die seneweestelsels, en my mond be, beweeg, en my hande wat saam praat, beweeg, en as ek staan op my voet, of as ek sit, of as ek wieg, en en weer, terwijl ek praat, baie mense wieg, so en en weer, staan en praat, of loop op en af, al die goed, kom uit die brein uit, is gecontroleerde dinge uit die brein, want ek, as jy nou op een platform loop, ek jy maar zo so net anna loop nie, wat van die, jy die einde kom van die platform, want jy moest nou stop, anders val jy nou af, want alles is onder beheer van die brein, die hart, alles kom uit die hart van die mens, nou vraag hy vir die heren, wees my genadig, en delg my oortredinge uit na die grootheid van die barmhartigheid ek wil hy hy moet een prentje vorm in jou denken dat die mense gedrag wat reggestel moet word en wat Hierdie uitdelg beteken nou nie soos vruchte wat bijvoorbeeld nou aan een boom staan dat die boom nou gedraai het en dis nou, nou vrotvruchte om hierdie vrotvruchte te verbrand of iets dat hulle nou nie mee bestaan nie. As jy die hulle die boom moet nie vrotvruchte nie, dan moet die boom van binnenkant afgenees word. Dit of goeie vruchte of slechte vruchte. En dit kom hier uit, uit die binneste uit, dit kom uit, uit my hart uit. Dit wat ek dus doen, dis my vruchte. Nou as die vruchte verander moet word, dan beteken het ons dat my hart verander word, so dat die vruchte, die goed wat ek doen, dan anders alweer. Kom ons kyk net een bykie. Sien jy self, jy met die gitaar en jy nou leer om te speel en jy moet met jy vingers leer om sekere snare te druk, so manier dat dit nou sekere note nou vorm, dat jy bijvoorbeeld een A of een G of wat, of een F, dat jy dit nou druk met jy vingers. Ja, terug het iemand my probeer leer om die kitaar te speel, ek het uiteindelik daarom kon al die, al die note druk, maar jacht, tegen daar die tyd dus my vingerpinte vol blaas, en somme bloedblaas, ek, en ek besef, maar ek kan toch nie met hierdie seervingers nou druk, nie, maar ophoud. Maar terwyl iemand dit nou vir jou leer, dan kan die persoon hoor en sê, maar dit is nie recht wat jy daar druk nie, so moet harde druk of wat, want die, die nood wat daar uitkom is nie recht nie. Verstaan nie, dit is dan jou, jou gedrag wat moet verander, hierdie, hierdie vingers vir jou moet, moet op ander manier die goed druk, jy kan nie die goed wat kla uit is, recht maak nie. Verstaan nie wat ek sê? Daar die wandlank en goed wat daar uit is, kan jy toch nou nie recht maak wat wat daar uit is nie dis dit wat nog moet dit wat nog geproduceer moet word dis wat recht gemaakt moet word en my mense verstaan die goed heeltemaal verkeerd, hulle praat en dink as soos van iets van goed wat in die verweren leek, klom dinge daar dit kan nie, het eindelijk nie recht gestel word nie, hoe kan jy dit nou recht al wat jy kan recht is dit wat nou gaan gebeur As ek nou gevloek het, sê nou maar ek was iemand wat mense nou, nou vloek En mense moet maar ook maar verzachtig wees met die woord vloek Kritaal en vloek, as dit nou bybelse terme is, is nie selfde nie Krutaal beteken eindelijk maar dat jy nie beheer het oor die woorde wat jy spreek nie dat jy nie verzachtig is nie, dat jy nie ander mense considereer nie en so. Dit is maar kritaal, maar om, te, om iemand te verfluk is om mens amper soort van hel toe te stuur. En die teenoorgestelde daarvan sal wees om iemand te sien. Nou as ek dit nou al klaar gedoen het en ek het nou die verkeerde dinge gedoen dan al wat moet gebeur nou is die dinge moet nou reggestel word van binnenkant af so dit nie weer geproduceerd word nie soos hier die valsnote wat jy druk en nou moet daar die oefening en daar die soort van discipline moet nou kom om dit recht te doen terug Is wat David hier vraag En hier sal het sien as ons verder gaan lees Hy vraag die Heer het na sy groot barmhartigheid Dan sy, sy oortredinge sal uitdelg Dan sê hy was my heeltemaal van my ongerechtigheid en reinig my van my zonde was my jiltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my zonde Ek kom, ons vat nou maar een kledingstuk, sê nou maar jou heemp is vuil, dit is kom ons hier dat Kos op dit geval, of koffie, of wat ook al wat dit nou vuil gemaakt het Dan is dit makklik om nou te visualiseer, hoe jy dit nou gaan was Dat jy nou die kledingstuk in die water sal sit Sê nou maar, dit is een wasmachine En jy gooi daar seeppoeier in en nou skakel jy die ding aan en hy het een wasaksie om hier die kleren nou skoon te maak en hier die vuilis los te kry en dit van die materiaal af weg te neem en dan spoel dit nou saam met die water uit nou as ons die soort van begrippe gebruik namelijk dat dit nou die bloed van Jezus is. Hoe gaan ons die wasaksie dan nou verklaar? Wat nou van die, die bloed van Jezus, as dit nou ergens wat ek my my in moet neem, dat ek nou gewas kan word, soos wat David hier vraagt? O, wat is dit wat nou plaas vir en daar wat gaan en hy sê, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd dier voor my en teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oor so dat u rechtverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou en dan gee hy die verklaring, hy gaan meer dieper David om te sê kyk in ongerechtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang dit gaan dus oor dinge hier binnen in een mens wat jy, wat jy geërf het met jou geboorte as die natuurlijke geboorte wat plaasgevind het En nou sê David precies die selfde as wat ons in die Nieuwe Testament kry dat dier een mense die sonde in die wereld ingekom en die sonde tot alle mense toe deurgedrang. Dit wil sê, ons sê het het geërf, erfsonde. Die genuigdheid tot sonde, tot die verkeerde dinge. Sonde dat ek nou enige definitie gee daarvan van wat sonde beteken, kom ons los dit nou maar net eers vir oomblik dit wat verkeerd is in Godse oor, dit wat verkeerd is en omdat God weet, hy het ons gemaakt en geskapen en hy weet van die oererflikheid vanuit Adam daarom is dit maar net God wat dit kan rechtstel want hy is een skepper en hy is ook herskepper. En daarom het David onmiddellik sy vertrouwe in God gestel. So kyk, ek het een welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wijsheid bekend. So, om die waarheid met God te praat, van jou omstandighede en wie jy is en wat jy is, en vir die Heere vraag, soos wat David het hier vraag, Heere, sal jy my nie verander nie, maak vir my asjeblief een ander mens, dat ek anders kan optrede, dat ek ander, ander dinge doen, wat reg is in jy oog. In vers 11 sê hy, verberg u aangezicht vir my sondes en delg uit al my ongerechtigheid. En dan kom hy nou by die kruks van wat hy daarby bedoel. Skeep vir my in rein hart oog God en gee op niet in my binneste een vaste geest. skep vir my een rein hart want dit is waaruit alles kom alles wat ons doen kom daar uit en ek wil graag het dat ons luister hier na Carmen ek is jammer ons het nou net aan verkeerde snit geluisterd ons wil luister na Karman, wat vir ons syng, Nothing but the blood of Jesus. En ek, vir hy moet net, bykie in oordenking wees hier oor, denk, luister bykie na die woorde, kyk wat dit vir jou, as mens sê, hoe jy dit begryp en verstaan, in die woorde, en hoe jy dit nou jou eie sal kan maak, en wat denk jy, van die begrip en die betekenisse van dit wat hy dan daar vir ons sing. Kom ons luister en nadenke. What can wash away my sin? I think the blood of Jesus. And make me whole again but the blood of hy is ingeskakeld by net radio SA en luister hy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene Pretoria, Zuid-Afrika en ons is hier met ons program Israel van die Bijbel bezig om te kyk na hierdie begrip wat David hier uitspreek in Psalm 51 baie bekende uitspraak van David skip vir my een rein hart oog God nou as jy nou onthou hoe God die volk uit die land van Egypte uitgeleid het en vir hulle beloof het nieuwe plek Kanaan en nou die Heer hulle versichtig opdracht gegee en die 7 nasies wat hulle daar moes uitroei want saam met hulle is die verbondsark en binnen die verbondsark is daar nou die, die woord van God en dit is wat binne in ons moet wees, dit god Godse woord wat in ons moet wees, en dit moet dan so wees, soos God sê, hy skryf nie meer, so hy weet op kliptafels nie, maar op die vleestafels van ons hart, so in ons hart, daar skryf God nou so, dit wat ons moet doen, nie vanuit die boek uit die van buitenkant, kom jy maar van die boek binne in my, maar nou daar nasies wat hulle gaan omring hulle gaan nou die land inneem en in die middel van die, van die land is Jerusalem en binnen in die middel van Jerusalem is die tempel en binnen in die middel van die tempel daar is die allerheiligste, die verbondsark en daar is Godse woord en hulle moet die hele tyd daar door gevoed word en aangezee word hulle moet optree. Maar nou weet die Heere Mos hoe dit werk in die leven van mense, net soos wat het gewerk het daar by Adam en Eve van die tuin, die duivel daar aangekom het en sy invloed uitgeoefen het, en hulle het man het doodgewoon die verkeerde besluiten geneem. Nou sê die Heere, hulle moet hierdie nazies uitrooi, want hulle gaan hulle beïnvloed. Hulle gaan so'n invloed op hulle uitoefen, dat hulle later nie mee Godse woord sal hoor nie, maar hulle gaan uit die mense, sy invloed hoor. En dis wat ons moet probeer verstaan, is dat God moet in ons hart wees. en al die ander goed moet daar uit as ons die prentjie mooi kan sien want hier stap die volk die verbondsark wat hulle dra en terwijl hulle so voortbeweeg moet hulle hierdie, hierdie volke soos wat die Heere die een na die ander aan hulle, hulle, an hulle oor lever want die Heere het gesê hy sal hulle aan hulle oor maar hulle moet hulle uitrooi So gaan die Heere mens elke keer konfronteer met dinge wat vervang moet word. Ons moet dit kan erken. Sê nou maar ons is iemand wat steel. Sê nou maar dit is nou een van ons probleeme. Dat ons kan nie mens as eiendom wat hulle het as ek dit sien, dit maar net los, dit makke plan om dit te stil. Dan moet die mens, omdat die Heere vir die mens die goed gaan wees, hy gaan maar elke een van die dinge vir die mens uit, uitwees. Net soos wat hy met die volk, hy met die prentje nooit vergeet nie, hoe hy elke keer een ander volk mee geconfronteer is, soos God, dit beheer het, want hy het hulle ons nou uit die land Egypte met wonderwerke daar uit en wonderwerke binnen in die woestijn gedoen en hulle gevoed, totdat hulle nou hier in die land is en die land moet hulle nou oorneem en hulle moet al hier die verskillende dinge wat daar is daar laat uithaal, maar is die here wat dit doen, maar hy wees dit vir jou. En so moet ons sien hoe Paulus dit aan ons verduidelik in Filippense, dat het God is wat in ons werk. En vir die herde het ek hier die bepaalde lied van Carmen vir jou gespeel, Nothing but the blood of Jesus. Nou, hoe gaan Jezus' bloed in my hart inkom? moet so, ek jy daar aan dink, so uitdagende vraag, wat ek vraag, sê nou maar, ek wil hee, jou bloed moet in my aarde vloei wel, dan moet ek een bloedtransvisie ondergaan, iemand moet het dan nou, sy bloed van my skenk, en dan moet het, nou in my aarde in gedrip word met die drup Dan is jou bloed ons nou binnen in my aarde. Nou hoe gaan Jezus' bloed nou my hart reinig? En dit is een vraag wat ek vir jou vraag. Jy moet al moet konkreet ook daar aan dink want dit is nie net een gedachte nie. Het Jezus ons moet reinig met sy bloed kan toch nou nie wees dat dit net een gedachte is nie. Dit kan nie een beleidings wees nie. Want ek is een mens van vlees en bloed en ek het een hart en alles wat ek doen kom daaruit en hoe gaan dit nou gebeur dat God my hart verander sodat Jesus se bloed my kan reinig kijk ons kan hier die gedagte is uiter en ons kan selfs pleit dat die bloed van die Heere oor ons sal kom en ons beskerm en so meer en so meer en so meer dit als alles recht maar ons moet concreet begin dink in terme van nou hoe, hoe hoe gaan dit nou plaas vind wat gebeur want anders is ek nie gemotiveer nie en dan sal ek nie rechtig gemotiveer wees want ek kan kort weg net vir jou sê sonder dat ek nou gaan verduid want ons tyd is om het sê dit is die woord van God wat in my werk en ek kan nie anders as om te luister nie, ek sal moet luister na Godse woord en tyd uitkoop, so dat ek dan gewas kan word dier die werking van Godse woord binnen in my en daarom bring ons die hele, die hele klom gedagtes by mekaar, maak hulle my aan mekaar vast so dit die geheel beeld kan vorm so ons einde kan verstaan wat Paulus in Romeine 10 vir ons verduidelik dat die woord van God binne in my ingaan en van my oore af gaan het binne in my jylle weese in en daar vind hier die reiniging plaas en nou ja, daarmee het ek gekom in die einde van vandaan en die Heerse Sieninge is met jou mag jy een rustige, wonderlijke nachtrus ervaar, mag jy die vrede van God wat alle verstande boven gaan, mag jy dit ervaar, mag jy een besluit neem om tyd uit te koop en hier rondom die woord van God te kom sit vanuit ons almal kom om God te aanbid en ons leven aan om te gee dat hy dit vir ons sal verander en daarmee sê ek dan shalom tot morgen